Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Först var de bara ett par tusen. Men allt eftersom demonstrationståget drog fram genom stan– –anslöt fler och fler och till slut var de närmare 15 000. Stämningen var uppsluppen, närmast karnevalslik. Lite bråk var nog oundvikligt, berättade en läkare som var med– –men några våldsamma kravaller räknade han inte med den här dagen– –och lämnade därför sin akutväska i bilen. Men plötsligt vände det. Säkerhetsstyrkorna, som först varit avvaktande– –gick till attack med tårgas och gummikulor. De ljuden kände vi igen, berättar läkaren. Men snart hördes helt andra, mycket skarpare ljud. Panik bröt ut. Någon tag i läkaren. Föll med. Folk har blivit skjutna. Runt om låg blödande människor, en del ännu vid liv, andra redan döda. Läkaren tog sig an en man som blivit skjuten genom bröstet. Jag kommer att dö, doktorn, eller hur? frågade den skadade. Nej då, bara vi får tag på en ambulans och får iväg dig till sjukhuset kommer du att klara dig, ljög läkaren. Och en stund senare ran livet ur mannen. Men det här var varken Hamma eller Homs. William McKinney hette mannen, ett av tretton dödsoffer den blodiga söndagen i nordirländska Derry för 40 år sedan. Offer för sekteristiskt våld mellan protestanter och katoliker. Protester mot usla boendeförhållanden, mot att protestanterna som trots att de var i minoritet dominerade det politiska styret, mot att jobben framförallt fördelades bland protestanter. Men idag hör det här till historien. Eller... Gör det verkligen det? Barrikaderna har rivits och turister bjuds på spännande sightseeingturer genom de gamla krigszonerna. Men osynliga murar fortsätter att skilja protestanter och katoliker åt. Grannar i samma stad som lever olika liv, går i olika skolor, bor på olika gator och går till olika barer. Så vad krävs egentligen för att motsättningarna ska blossa upp på nytt? Välkomna till konflikt. Håller konflikten mellan Sunni och Shia på att sätta hela Mellanöstern i brand? Vi besöker Bagdad där såren sakta läker efter år av blodig kamp och där oron för nya konflikter pyr när grannen Syrien närmar sig inbördeskrig. Och följer med till en revolutionär kvart i Damaskus. Bland vodka, muffins och cigarettfimpar växer frustrationen över både regimen och en revolution som blir allt mer sekteristisk. Om religion som förevändning för en regional maktkamp. Every night, on a daily basis, protesters go out on the streets protesting and calling for freedom, for democracy and for the downfall of the dictators in Bahrain. Majority Shia Muslims are demanding reform in a country ruled by a Sunni king. With Shia Iran just across the Gulf, growing sectarian tensions here have the potential to plunge the country and the region into unprecedented violence. Ett år efter att demokratirörelsen i Bahrain slogs ner– –har människor börjat gå ut på huvudstaden Manamas gator igen– –med sina krav på demokrati. Och på årsdagen i tisdags möttes de återigen av säkerhetsstyrkornas våld– –när de närmade sig hjärtat av proteströrelsen, Pärlrondellen– –där det gigantiska pärlmonumentet jämnades med marken förra året. Men syftet att slutgiltigt tysta demonstranterna lyckades inte– Kväll efter kväll går vi ut och kräver frihet, demokrati och ett slut på diktaturen, säger en av deltagarna i den här BBC-rapporten. Situationen i Bahrain är potentiellt mycket farlig. Landet med sitt strategiska läge vid Hormusundet styrs av en sunnitisk kung, medan majoriteten av befolkningen erskiter. Och på andra sidan sundet ligger Iran, och ökade sekteristiska spänningar riskerar att dra in hela regionen i en våldsam konflikt. För Bahrain befinner sig precis i skärningspunkten för den spricka mellan Sunni och Shia som blir allt mer infekterad i Mellanöstern. Det talade Javuz Baidar, kolumnist på tidningen Today Samman i Turkiet om här i konflikt för en månad sen. Det blir mer och mer synligt att en linje från Bahrain till Libanon börjar nu bli väldigt klar som en linje som, som skiljer shia och Sunniterna på den andra sidan. Och det är naturligtvis väddar för stor trubbel. Man har till och med kommit och sagt att i Beirut att det är ett stort inbördeskrig som, som kan omfatta hela regionen kan komma att bli verklighet snabbare än man, man tror. Och i så fall hur de regionala aktörerna kommer att agera är också en, en, en stor fråga. Ja, alla inkluderande beslutsfattarna i Saudiarabien, i Turkiet USA och EU är det i samma läge. I, I privata samtal säger de att de eh, går väldigt sakta och försiktigt fram. För att man agerar, man, man rör sig i, i, i en, i en i stort stor mörkret. Jevos spajdar kolumnist på den turkiska tidningen Today Samman. Och vart den här utvecklingen ska ta vägen avgörs inte minst av vad som händer i Syrien just nu. Regimen håller på att lyckas med sitt mål att förvandla en fredlig revolt mot regimen till ett blodigt sektoristiskt krig mellan landets olika folkgrupper. Det säger den syriska aktivisten Lara som ni kommer att få höra mer av om en stund här i konflikt. Vad är det egentligen som gör att granne ställs mot granne, Sunni mot Shia– så –som håller på att ske i Syrien, Bahrain och på andra ställen i Mellanöstern? Det är frågan som dagens konflikt kretsar kring. Men vi börjar i Irak, landet där konflikten mellan Sunni och Shia– –både varit våldsammast och pågått som längst. Mellan 2005 och 2008 utspelade sig vad som i praktiken– –var ett blodigt sektoristiskt inbördeskrig. Därefter har det blivit lugnare, men inför det amerikanska trupptillbakadragandet från Irak i december fanns det en utbredd oro för att det sekteristiska våldet skulle blossa upp på nytt. Och det är också precis vad som har skett. Efter USAs uttåg har flera stora bombattacker utförts. Bland annat en där fler än 30 personer i ett skitiskt begravningsfölje Bagdad dödades av en självmordsbombare i en taxi i slutet av januari. Med över 350 dödsoffer har januari varit den våldsammaste månaden på länge i Irak. Sveriges radios Derajd Al-Khamisi besökte nyligen Bagdad och sökte svaret på frågan om hur konflikten mellan Sunni och Shia påverkat och fortfarande påverkar Irak. Klockan är just nu nio på morgonen, lokaltid i Bagdad. Det här är vanligtvis ruschtiden så att säga. Det är nu människor går till jobbet, det är nu studenterna går till sina skolor, till sina arbeten, till sina akademier. Så att det är då som många terrorister passar på och utför sina terrorattentat. Hello. I en liten bur hemma hos Abiy sjunger två undulater en gul och en blå Abiy fattar Harifat ligger i ett vardagsrum med lila väggar och med i tiden till 2006 och till mitten av det irakiska inbördeskriget Den dagen i december 2006 satt han hemma och hade precis bett sonen Ahmed gå till bageri När jag gick till bageri Rasade äbni då jag ibland Fem minuter senare hör han grannarna knacka på dörren. Du har väl inget av dina barn ute? Undrar hon. Jo, jag skickade precis iväg min son till bargrä. Jag mån chundra ut och hämtade honom då. Det sköt loss mig. Var jag Abu skyndar sig ut och hukar längs gränden när han ser sin son komma emot honom i sällskap av en annan granne. Han ropar åt Ahmed att skynda sig in, och i nästa stund känner han att han dröjt till i ryggen. Och när jag in in in gick in, Efter att kom in i huset, kände jag, jag ut en Abu till marken och kan inte resa sig upp. Grannarna springer till och "Vad är det här?" Frågar hon. Jag har blivit skjuten i ryggen. Jag tror att jag har blivit förlamad. Men hur kan du veta det? Säg oss, stora Gud. Jag har redan sagt oss, stora Gud. Ta mig till sjukhuset nu. Hameloni. Kallu limada, Att vaka i ryggen. Jag vill avsluta nästan varje mening med Tack gode Gud för allt. Och när han visar upp fotografier från sin tid som styrelsemedlem i flygvapnets fotbollsklubb, skiner han upp i ett enda stort ljände, som om han bara sovit i ett par timmar och inte varit sängliggande i sex år. Kolla, där är jag. Titta. Ser hur stilig jag var? Säg det till folk. Säg det så de inte tror att jag är en stackare. Abi bor i ett område i Bagdad som heter al -Fadl. Spåren efter inbördeskriget är tydliga här. Husfasaderna har djupa hål efter raket och granateld, stora kulhål i tegelväggar och betongbyggnader. Och idag kontrolleras Al-Fad av sunnimuslim. Under inbördeskriget var området ett slagfält och här utkämpades regelrätta slag mellan shiiter och sunniter om vem som skulle få kontrollen här. Även om striderna pågick mellan militanta grupper blev vanligt folk över hela Irak hårdast drabbade. Tusentals människor tvingades i bästa fall fly sina hem och många dödades utan förvarning eller uppmaning. En av dem som tvingades lämna Irak men som återvände är Mais, Som jag träffar på en guldsåk. Av en slump egentligen. Hon har en skuld efter ett guldköp som hon ska betala tillbaka och är ute med sin dotter Norhan. <här> Mais lever i ett av Iraks många bland äktenskap. Hon kommer från en sunnitisk familj med gift med en kitisk man. Mais ena bror, Ahmed, sköts till döds i sitt hem på grund av att han var sunni muslim. Hennes andra bror, Ali, blev kidnappad av en kitisk milisgrupp och torterad i fyra dagar. Han fick naglarna utdragna, tänderna utslitna och hans kropp genomborrades med 170 borrhår. Men tack vare hans namn Ali, ett vanligt kinesiskt namn, och till ära av imam Ali fick han leva. Hans kropp gick knappt att känna igen när han dumpades på gatan, det hans familj fick plocka upp honom, berättar Mais. Mais åkte med sin bror till Syrien för vård. På vägen hem stoppades bussen av ett beväpnat gäng. Denna gång var det sunniter som frågade vilka som var shia-muslimer. Shia-muslimerna fick leva av och bland dem fanns en kristen man som ljög i hopp om att klara sig. Alla avrättades inför mins ögon, inklusive den kristna mannen. <tryckligt> Meij säger att båda grupperna skadade varandra lika mycket. Du går inte att peka ut någon. Båda dödade och skyldiga människor och båda skadade Irak. Både shia och, och muslimer är minst lika skyldiga, säger hon. Det var USAs invasion 2003 som banade väg för det sekteristiska kriget i Irak. Men själva kriget började med två bombattacker mot shiitiska helgedomar 2005. Och fram till 2008 pågick det i alla irakiska städer där det bodde både shia och sunnimuslimer. muslimer. Idag märks spåren av kriget överallt. När jag frågar efter mina vänner som jag lärde känna under min barndom får jag höra att de blivit bortjagade. Jag själv växte upp i ett område som heter Nya Bagdad och som nu officiellt kontrolleras av den kitiska Mehdi-milisen. Även om Mehdi-milisen lagt ner sina vapen så har de i stort sett rensat området på sunnimuslimer. Området är inte helt uttömt på sunnimuslimer men majoriteten av dem har i alla fall flyttat härifrån. Idag är också folk försiktiga med sina val när de köper hus. Man måste tänka strategiskt. Rädslan för ett sekteristiskt krig hänger i luften och styr i stor utsträckning människors val. Man vill inte hamna i ett område där man kan tvingas fly igen. För trots att det sekteristiska dödandet nu nästan upphört tror en del irakier att ett nytt sekteristiskt krig kan komma tillbaka. En av dem är Hakim. Han flydde från Irak och kom till Sverige efter att hans svärfar blivit mördad. Efter tre år i Sverige blev han avvisad och återvände till Irak. Nu sitter Hakim vid värmeelementet i sin hus i Bagdad och minns sina morgonpromenader i Sverige. När han brukade spela fotboll med de andra på flyktingmottagningen. Hur han kunde röra sig fritt utan rädsla för att bli attackerad eller mördad. För att tre i så gör jag jobb. Kamilarikinov, Teshahatshah och oss. Alldeles strax Och till i ett område där det skett många våldsdåd. På vissa husväggar står det fortfarande detta hus är skyldiga att betala med blod. Hakim tror att Irak kan vara på väg mot ett nytt inbördeskrig. Så länge som politikerna inte kan samsas så finns det risken. Vi har ingen demokrati i Irak. Vi lever i ett land av klaner. Inte ens staten själva kan lägga sig i en klanfejd. Ett litet slagsmål kan förstöra ditt liv, säger han. De med de ett annat problem är Saddam Husseins gamla anhängare som gör allt för att komma tillbaka till makten, säger Hakim. De är beredda att bränna ner och förstöra hela Irak. Vissa talar om att dela landet, men det kommer bara att förvärra situationen. Vi kommer få ett nytt Gaza där folk skjuter raketer och granater över gränserna, säger han. Och om, om det Nej, jag ser inte För att som... Men alla håller inte med, Hakim. För trots alla problem, trots alla är som kriget lämnat efter sig märker jag tydligt under min tid i Bagdad att de allra flesta försöker lägga inbördeskriget bakom sig. Jag åker ta det runt i exklusiva området Karada en vanlig kväll i Bagdad en plats där exploderat hundratals bomber i bakgrunden lyssnar Abu Karar på djuptisk pop och skrattar åt en apa i en bur utanför en fin restaurang. Mäklaren Abu Karar blev beskjuten under inbördeskriget. Exakt av vem vet han inte. Men 12 personer dog den dagen, det vet han. Och det var precis utanför ett växtningskontor i Bagdad. Är det här? Vill du fråga dig en annan? Nej, jag vill fråga dig en annan han är shia-muslim och har släktingar i städerna Ba'kuba och Romadi som gift sig med sunnitiska kvinnor. Männen torterades ihjäl av Al-Qaida. De dödades med spik och hammare. och har släktingar i städerna Ba'kuba och Romadi shia Trots att Abu Karar själv var nära att mista livet tror han inte att det sekteristiska våldet kommer tillbaka. Han säger att han aldrig varit bitter eller hatisk mot sunni muslimer. Idag kan jag resa obehindrat i hela Irak och även en del av mina släktingar har börjat flytta tillbaka till sina områden, säger han. är nu för tiden kan du se två butiksägare samarbeta som bröder i bördeskriget i Människor insåg att de bara sprang politikernas ärenden att de stred mot fel fiende medan politikerna själva åkte runt i bepansrade fordon och levde i villor som skyddas av hundratals livvakter säger han. <tryck och lärde> Den sista kvällen i Bagdad reflekterar jag över min resa här. Jag tänker på shiterna Abu Karar och Hakim. Jag tänker på den sunnitiska mannen i Al-Fadl, han som varit sängliggande i sex år. Och jag tänker på Meis, kvinnan som jag träffade i guldsoken och varit gift med en man i över 20 år. Och jag tänker framförallt på att ingen frågat om min religion på hela veckan, trots att jag själv inte är muslim. Jag märker att det är fult att fråga en person om vilken religion eller etnicitet han tillhör. Det anses vara något som man har lämnat bakom sig. Och trots att spåren av kriget är djupa och såren oläkta, ser sig vanligt folk fortfarande som iraker. Ett folk. Det är och just det, att Irak inne är ett, men att krafter utifrån vill något annat är en annan sak jag hörde om och om igen i Bagdad. Abifataharifat, the förlamade handelsmannen i Al-Fadl, det med att Irak är som en honungsburk. att är som الهجمة الشريرة جايتنا من الدول الجوار من من كل الكوائن لو كثير الأمور هي مستهدف أولاً أطماع النفطية أو أطماع الحكم وموقع جغرافي Iraks geografiska läge, dess betydelse i regionen och oljetillgångarna kommer alltid att locka grannländerna, precis som en burk honung drar till sig bin. Allt som har drabbat Irak beror på grannländernas inblandning. De har försökt driva upp sammanhållningen i landet och skapa klyftor mellan iraker, men det irakiska folket visade sig starkare än de utomstående krafterna. Det sa refat förlamad sedan sköts i ryggen för fem år sedan men ändå fylld av hopp för Iraks framtid. Sveriges radios Duraid Al-Khamisi hade träffat honom i stadsdelen Al-Fadl i Bagdad. Men vad är det för en kamp som Irak har blivit arena för och som vi har sett sprida sig runt om i regionen? Idag ser Syrien ut att bli nästa slagfält där Sunni och Shia drabbar samman. Och i Bahrain håller den shia-muslimska befolkningsmajoritetens missnöje över den sunitiska minoritetens styre på att blåsa upp på nytt. Och hur kan olika religiösa tillhörigheter utlösa sådana våldsamma konflikter som vi har sett? Jag ringde upp den amerikanske professorn i statsvetenskap Gregory Gose som ofta får svara på just den frågan i internationella medier. Han har skrivit flera böcker om relationerna i Mellanöstern och har tillbringat längre perioder i regionen. Idag är han verksam vid universitetet i Vermont. Den historiska splittringen mellan Sunni och Shia i fråga om vem som skulle ta över efter profeten Mohammed och de olika traditioner som sedan har utvecklats inom de båda riktningarna det har egentligen inget med dagens motsättningar att göra, säger han. Men uppdelningen har kommit att genomsyra hela samhällsstrukturen i de flesta arabländerna och i tider av oro blir de här ursprungliga identiteterna mer betydelsefulla förklarar Gregory Goes. I think that when you have a breakdown of state authority, people tend to look to primordial identities and communities for protection and literally for protection in in violent situations. När stater tappar kontrollen söker sig människor till mer ursprungliga gemenskaper för att få skydd. Men också regimer som känner sig hotade drar gärna i sekteristiska trådar för att befästa sin ställning, säger Gregory Goss. Och det är inget nytt för dagens konflikter. Efter det osmanska imperiets sönderfall runt första världskriget använde sig de nya kolonialmakterna, Storbritannien och Frankrike- av just den taktiken fördelar till vissa grupper på bekostnad av andra för att kontrollera arabländerna med sina många olika klaner och religiösa grupperingar. Ett av de tydligaste exemplen på söndra och härska taktiken i vår tid ser vi i Irak. So in a place like Iraq when the United States went in, and even before when Saddam Hussein's regime was was in trouble after the Gulf War of 1990-91 he began to emphasize this sectarian issue to try to draw support from Sunni Iraqis and that of course alienated uh, Shia Iraqis the majority in the Arab part of Iraq I think that that uh, after the United States invasion with the destruction of the Iraqi state you had this acceleration of of that identity när omvärlden vände sig mot Irak efter Kuwaitkriget, då underblåste Saddam Husseins sekteristiska motsättningar för att stärka sitt grepp om makten. Den sunnitiska minoritetens privilegier stärktes medan förtrycket av den shia-muslimska majoriteten ökade. Så det fanns redan en grogrund för sekteristiska motsättningar när den USA-ledda koalitionen invaderade landet 2003, förklarar Gregory Gawes men invasionen och det irakiska styrets sammanbrott gav ytterligare bränsle åt konflikten och nu ser vi samma sak hända i Syrien hävdar han allt eftersom regimen håller på att förlora sitt grepp om makten antar konflikten allt tydligare sektaristiska drag även om motsättningarna inte har med religion att göra so to me it's it's all politics and it has to do with the failure of states to create stable Uh, stable and in the Arab world. Enligt Gregory Gohs handlar handlade uteslutande om politik. Sektoristiska motsättningar lyfts fram och eldas på av politiska krafter när stater misslyckas med att skapa stabila och inkluderande samhällen. Det här gäller också på den storpolitiska politiska nivån. Den sektoristiska spricka som håller på att öppna sig mellan östen, med Iran och dess allierade på den shiitiska sidan och Saudiarabien på den andra sunitiska sidan, den sprickan handlar inte alls om religion, religionsego. The driver of this conflict between Iran and Saudi Arabia is old-fashioned balance of power politics, but each side uses the sectarian angle. Återigen, det som kläs i religiösa termer handlar i grunden om traditionell maktbalans, betonar Gregory Goss. Iran och Saudiarabien utnyttjar sekterismen som effektivt vapen eftersom motsättningarna redan har definierats i sådana termer. De understöder sina allierade Shia respektive sunnikrafter i Irak och andra länder där ledningarna vacklar framförallt Syrien och Libanon. Det må fungera för att vinna inflytande på kort sikt, men det är också ett väldigt farligt vapen påpekar Gregory Goes. The most dangerous element of this rise in sectarianism is that it fosters an atmosphere in which internal conflict and conflict across borders becomes more likely. Sekteristiska argument är väldigt lättantändliga och ökar risken för att konflikter bryter ut och för att de sprider sig till grannländerna. Konflikterna blir också svåra att lösa när motsättningarna går ut på att angripa djupt rotade identitetskänslor och det tar lång tid att försonas. Men Gregory Goss, professor i statsvetenskap vid Vermont universitetet, betonar att det varken är något unikt för Mellanöstern eller i historien och han lyfter fram sitt eget hemland som exempel. You know, we had a brutal civil war based on regional affiliations and now, you know, the only thing that kind of uh, matters for where you live regionally is what sports team you uh, you support. So it's not as if this is a unique circumstance in the Middle East that can never be overcome. It seems to me that the key element is good governance. I mean you need government that doesn't treat people according to their sectarian affiliation that adopts not just a language but the practice of treating citizens as citizens. Idag har det brutala inbördeskrig som USA genomled för knappt 150 år sedan ingen betydelse längre. Det enda som visar var i landet du kommer ifrån är vilket lag du hejar på, säger Gregory Gawes. Avgörande för att övervinna motsättningarna är gott ledarskap. Om en regering verkligen respekterar sina medborgare och behandlar dem lika inför lagen istället för att kategorisera i sekteristiska termer. Och det förutsätter ledningar som är självsäkra nog att avhålla sig från att söndra och härska, säger Gregory Goss. Att människor runt om i arabvärlden nu ställer sådana krav ser han som ett hoppfullt tecken på att utvecklingen går i rätt riktning. Samtidigt som just det också utmanar regeringar som försöker hålla fast vid makten med alla medel. Precis som vi ser i Syrien idag. The main element of the violence in Syria and what might have begun as a, a popular movement against bad governance and dictatorship in Syria has now become uh, a sectarian civil war. Det som började som en folklig resning mot diktaturen går i allt raskare takt mot ett sekteristiskt inbördeskrig i Syrien, säger Gregory Gås. Han är därför inte särskilt förvånad över de bakslag som har följt på den arabiska våren. Att demokratirörelsen möts av sekteristiskt drivet motstånd är snarare en typisk följd av att de etablerade maktstrukturerna håller på att utmanas. Och det förstärks nu av de regionala stormakterna Iran, Turkiet och Saudiarabien som utnyttjar kaoset för att öka sitt eget inflytande genom att bygga allianser med olika grupperingar. Spridningseffekterna är uppenbara enligt Gregory Goes och det ser vi ju nu i Bahrain. Well, I think Bahrain is probably the place where where we're going to see uh, a Shia majority country uh, with a, a Sunni monarchy uh, where a popular political movement last year was suppressed with some amount of violence. Uh, we're seeing the 1 year anniversary today of that revolt uh, in Bahrain and we're seeing violence in the streets. Bahrain, ett land där minoriteten suniter styr över Shia-muslimska majoriteten. I veckan på årsdagen av att demokratirörelsen vid Pärlrondellen i huvudstaden Manama brutalt slogs ner gick människor återigen ut på gatorna för att protestera och återigen möttes de av våld. Och i Libanon, den ständiga krutdurken, är risken stor för att konflikten i Syrien ska spilla över gränsen, underströk Gregory Goss innan vi avslutade samtalet. Och vi ska strax till Syriens huvudstad Damaskus, men först återvänder vi till Bagdad. För den storpolitiska konflikt som Gregory Gose pratar om, den mellan ett shiitiskt block lett av Iran och ett sunnitiskt lett av Saudiarabien, är Irak ett av de centrala slagfält som den konflikten utspelar sig på. Irak är, som vi hörde i Duraid al kamisis reportage för en stund sedan, en honungsburk som drar till sig andra länder som Bin. Men på Bagdads gator där är det ett grannland som dominerar fullkomligt. Eftermiddagstrafik i Bagdad. Här, som i så många andra situationer, är det tydligt vilket stort inflytande Iran fått- sedan Saddam Hussein störtades av den amerikanska militären. I Bagdads kytiska områden ser jag bilder, planscher och plakat på shiitiska ledare- den andliga rådgivaren Al-Sistani, milisledaren Moktada Al-Sadr och högsta islamiska rådets ordförande Ammar Al-Hakim. Alla de befann sig i exil när Saddam Hussein styrde. Idag utgör de en viktig maktfaktor i Irak, militärt, ekonomiskt och politiskt. Mer än hälften av alla taxibilar är tillverkade i Iran. Och iranska varor och produkter fyller hyllorna i mataffärer och marknader. Utöver det har Iran öppnat konsulat och tv-stationer i stort sett varje irakisk stad. Men det iranska inflytandet går mycket djupare än att bara gälla bilar och varor. En kväll träffar jag Sami, en tjänsteman på inrikesdepartementet. Han vill dricka alkohol med sina vänner under Shia-muslimernas högtid, Ashur. Och jag följer med på en bokstavligt talat livsvallig jakt efter alkohol i Bagdad. Den iranfinansierade mehdi milisen har bränt ner många alkoholbutiker och dödat ägarna i flera områden. Endast ett fåtal spritbutiker vågar öppna under Ashur. Jag, att jag är ane, jag har topplit där här. Hur får Sami, som egentligen heter något annat, berättar för mig att iranska tjänstemän har ett stort inflytande på irakiska myndigheter. Vi är ingen demokratisk stat, vi är en militistat, säger han. Sami berättar att Badr-brigaderna, irakiska Hezbollah, Mahdi <mål> Milisen, premiärministerns islamistiska parti, alda avstår. styr. Vi känner igen milismännen på sättet att tala. Hälsningsfraserna, brytningen och klädseln. en helt knäppt är Mikawaj utan slips. Som tjänstemän har vi rätt att följa lagen, eller hur? Det kan vi inte. Vi är skyldiga att följa deras order oavsett vad. Iran äger Irak och folket är vilseledda. Vi tvingas följa deras program och agenda till 100%. Säger de hoppa så hoppar vi. Sov, att jobba så lyder vi. Jag jag jag jag Den här bilden bekräftas av den sekulär oppositionspolitiken Sjöker Ktab. Och enligt honom är det inte bara Iran som försöker styra och ställa i Irak. Iran finansierar shiitiska partier, medan Saudiarabien och Turkiet finansierar sunnitiska partier. Iran Idag är Irak ett slagfält där grannländerna gör upp om sina affärer. Maktkampen mellan Iran och Turkiet genomförs i Irak genom sponsringen till shiitiska och sunnitiska partier. Det är konsekvenser för den irakiska medborgaren. Det påverkar säkerheten, stabiliteten, utvecklingen och ekonomin, säger han. بين, بين och äh, Iran. Det Sunna och och för ett par månader sedan kokade motsättningarna mellan de kitiska och sunnitiska partierna över. Den sunnitiska vicepresidenten Tarek al-Hashimi anklagades för att leda en dödspatrull och flydde till den självstyrande provinsen Kurdistan. Flera sunnitiska politiker bojkottade parlamentet och det började talas om ett nytt inbördeskrig. I december utfördes också en bombattentat i shiitiska områden i Bagdad. Och även då anklagade sunnitiska partier för att vara gärna bakom dåden. Doktor en... Talal Al-Zaubai är statsvetare och parlamentsledamot för Irakerna, Ett sekulärt parti och del av oppositionsblocket Irakiska listan. Han säger att Irakerna tvingas in i ett sektaristiskt tänkande av politikerna och deras utländska sponsorer. Det är maktkampen mellan politikerna som lärde folket att slåss mot varandra och inte folkets viljor som skapade de politiska motsättningarna, säger han ser vi hur landets struktur är uppbyggd ser vi att sektarismen har byggts in i systemet säger al Alsaoui idag kan ingen bli president eller premiärminister om han inte kommer från ett visst område eller tillhör en viss sekt eller etnicitet det gör att vanliga människor i civilsamhället inte kan komma till maktpositioner. Vilken demokrati är det? frågar Al Zoubai. Bemärkna att att det tillstånd att nå i att men kanske ännu allvarligare än hur sekterismen och det utländska inflytandet påverkar politiken, i hur det påverkar säkerheten och Irak-stabilitet i framtiden. Jag träffar en högt uppsatt arméofficer som efter en lång övertalningsprocess går med på en intervju. Hans smådöttrar leker och sjunger framför min mikrofon medan fadern talar med sin fru. Armeofficern är förbjuden från att uttala sig och säga att han kan bli dödad om hans identitet röjs. De senaste månaderna har flera räder genomförts mot landets officerare, oftast i deras hem och många har skjutits med ljuddämpare armee säger att det är en skandal att ledande officerare inte kan göra karriärer i det militära utan att parlamentet godkänner dem. Det leder till att officerarnas lojalitet går till partier och politiska ledare och inte till nationen. Jag Eftersom många miliser finansieras av Iran har de kunnat bilda egna politiska partier. När de väl tagit sig in i parlamentet har de kunnat finansiera miliserna från statskassan och utrustat dem. Därför har de ett stort inflytande och är nu starkare än den officiella armén, säger han. Mm. Ett tydligt exempel på det här är transportministern Hadi al-Ameri. Al-Ameri är också ledare för Al-Badr-brigaderna, högsta islamiska rådets väpnade gren. En shiitisk milisgrupp som före Sadams fall finansierades, tränades och utbildades i Iran. Och vars hela organisation leds av Amar al-Hakim. Den shiitiska ledaren har långt skägg och svart turban. Och jag ser hans smala ansikte överallt, i hela Bagdad. Al-Badr-brigaderna har blivit integrerade i armén och kontrollerar många av Bagdads vägsperra. Till skillnad från den officiella armén som har amerikanska ökenuniformer bär Badr-brigaderna svarta marinblå uniformer. Och det är som armeofficern säger. Vi märker att miliserna aktiveras så fort de politiska blockens intressen hotas. De är i allra högsta grad närvarande, har ett stort inflytande och en central plats i Irak. Det sa en arméofficer med ansvar för utbildning och terrorbekämpning i Bagdad. Och det var Sveriges radios reporter Duraid al kamisi som hade intervjuat honom. Konflikterna i grannländerna Irak och Syrien befinner sig i olika skeden men båda påverkas ändå i hög grad av vad som händer på den andra sidan gränsen. I Syrien lever den största gruppen irakier i exil och därifrån försåg sunitiska miliser med vapen under det irakiska inbördeskriget. Men nu går vapentransporterna i den andra riktningen. En vapenhandlare som citerades i tidningen New York Times i veckan berättade att när han hörde att de syriska rebellerna behövde vapen, ja då köpte han tillbaka de vapen han just såld till miliser i Mosul och Anbar. I Anbar-provinsen, ut med gränsen till Syrien, har irakiska sunniter starka fästen, Och det spekuleras i att kampen i Syrien också kommer att stärka deras motstånd mot den shialedda regeringen i Bagdad. Allt mer tyder på att konflikten i Syrien håller på att breda ut sig till en regional konflikt. När den syriska revolten började för elva månader sedan var det en fredlig proteströrelse. Idag har den militariserats. Den fria syriska armén, som är otränad och odisciplinerad, befinner sig i ett asymmetriskt krig med den syriska armén. Kalashnikovs mot stridsvagnar. Och ju svårare konflikten blir, desto mer splittrade tycks syrierna bli i sekteristiska mönster. Revolutionen antar en allt mer sunnitisk karaktär mot regeringen som domineras av alla viter, en muslimsk grupp som står shia-islam nära. Och alla dessa faktorer har gjort vissa övertygade revolutionärer och aktivister tveksamma. Sveriges radios korrespondent Cecilia Rydén har träffat en av dem Lara, som säger att den syriska revolutionen har kapats. Hijacked. That's the word. Det was hijacked. But I mean it had every reason to be hijacked. First it was an orphan. Nobody adopted it and and the very few uh, secular leftists or liberal intellectual uh people who who were left supporting the revolution were either arrested Revolutionen har kapats och vi borde ha insett riskerna tidigare eftersom denna revolution var föräldralös. Ingen adopterade den. Alla de sekulära, liberala och vänsterliberala ledare som kunde ha lett revolutionen sitter antingen i fängelse eller har tvingats utomlands, säger Lara. Hon är en 25-årig aktivist och Lara i inte hennes riktiga namn. Hon har varit med från första början men säger nu med sorg i rösten att den syriska regimen håller på att lyckas med sitt mål att förvandla en fredlig revolt till ett blodigt sekteristiskt krig mellan olika folkgrupper. The regimen actually I think har helt uppfattat i att förändra detta till en folk Uh, Lara säger att hennes obehag började för flera månader sedan när hon gick till demonstrationer och upptäckte att talkurer och slagord som inte hade med islam att göra inte väckte någon större entusiasm. You go to a protest and you say certain slogans that are very much civil and secular and they start to not actually join you. And then you say anything Islamic and everybody joins and everybody yells and everybody and, everybody, and you're like okay. <laughs> Who are you? Lara, som är muslim men inte troende, hade ingenting emot att de första demonstrationerna alltid utgick från moskéer. Det är den enda naturliga platsen att samlas. Allt annat är förbjudet, säger hon. A mosque is actually a place you can learn. Uh, I personally went started from so many mosques, so many times. And I'm not even a believer. I mean, I think there is no other way to actually lobby people except for in a mosque. And I tried other ways, It didn't work. Men idag när hon hör kristna regimkritiker i 50-årsåldern- prata om det syriska folkets samhörighet- om hur de kan gå och hålla tal i moskéer- så avfärdar hon det som revolutionsromantik. Jag kände likadant i början. Euforisk och optimistisk, säger hon. This before in the beginning when this used to happen yeah I used to have this uh, butterfly effect and feel like yes and this is a beautiful revolution and the street is aware and we have an intellectual uh men vi måste vara realister om vi ska lyckas. Och sanningen är att idag har revolten antagit en sunnimuslimsk karaktär. Jag möter folk, säger hon, som förordar jihad och som inte är emot en saudiarabisk intervention i den syriska revolten. There is an Islamic identity for the revolution that started to develop because there is a huge absence of anything else. Some are jihad. Some och så berättar hon om aktivister i Homs som vill rensa upp i alawitiska områden. Och då hjälper det inte att säga att många alawiter från Homs också deltar i revolutionen. Jag har till exempel en god vän vars enda uppgift är att gå till protestaktioner och berätta att han är alawit och mot regimen. Men de hjälper inte längre idag. Because there is this uh, sectarian tension right now. For example, in France, here several times that uh we wanna clean up the areas of the Alawis. You're speaking with a with an with an uh, for example a Baba Amr activist. He's like we wanna clean them up. I have a friend whose only job is to go to protests and say I'm a I'm an Alawi and I'm against the regime and I'm with you guys and, and he's wanted of course. However, soon enough he might be wanted by the opposition. Jag träffar Lara som alltså inte är hennes riktiga namn i en rökig lägenhet i Damaskus där aktivister träffas i hemlighet för att samordna. De sitter på golvet på tjocka madrasser av naket skumgummi som bara ibland är övertäckta med tyg och på soffbordet datorer, kaffekoppar, fimpar, muffins och en vodkaflaska. De unga aktivister som strömmar in och ut här ägnar sig nu nästan uteslutande åt humanitär hjälp, att få in mat och mediciner till områden som Homs och det är ett riskfyllt arbete. What really breaks my heart is that more and more friends are getting arrested and more and more people are getting killed. Especially that the regimes actually targeting right now all the activists who work in the the last example is my friend who got arrested yesterday. The is them to, uh, ett av regimens främsta mål just nu är aktivister som ägnar sig åt humanitär hjälp, säger hon. Flera av hennes aktivistvänner har gripits, till exempel när de försökt smuggla in mediciner till Homs, något regimen betraktar som en krigshandling, ett stöd till de väpnade grupperna. Och de akuta behoven i Syrien är enorma eftersom skadade regimotståndare inte kan vända sig till den vanliga sjukvården. Då riskerar de att gripas eller till och med torteras i sina sjukhussängar. Det behövs mediciner, antibiotika, förband, kanyler, vaccin och blodpåsar. Och det är inte bara transporten till städer som Homs som är riskfylld. Själva insamlandet är nästan det svåraste. Det går inte att gå in på ett apotek och köpa stora mängder mediciner. Då växer genast misstankar och apoteken är övervakade. Läras aktivistvän Ali berättar om bristen på blodpåsar. Vi befinner oss i den absurda situationen att vi har gått om blodgivare men inget att förvara blodet i säger Ali. They have donors but they can't store the blood. And blood is needed actually. And you need to get wounded with gunshot, a lot of blood. blodet är ni Blood bank is not not exactly. Alla som strömmar in och ut här har deltagit i det syriska upproret från början, planerat demonstrationer och civil olydnad. Och att de flesta här nu övergivit politiken och helt och hållet ägnar sig åt humanitär hjälp beror inte enbart på att behoven är så stora, utan också att många av dem känner sig vilsna och besvikna över att en syr den revolutionen har militariserats. Jag vet inte om revolutionen alls representerar mig längre, säger Lara. jag att det inte representerar mig vi har att från into uh, support and all men trots sin besvikelse och oro säger Lara med ett slags brutal realism att den enda anledningen att jag inte begått självmord ännu är att jag ofta tänker på hur Syrien såg ut före revolutionen för elva månader sedan. Då vågade ingen prata. Inte ens de som är lojala med regimen och har lite kritik. Vi har nu givit dem den rätten och rädslands murar är åtminstone delvis raserade. Det finns ingen återvändo. Vi kanske inte kommer att vara vid liv när syrien blir verkligt demokratiskt men det var vi som tände gnistan The only reason why I'm not dead yet and the only reason why I did not suicide yet <laughs> is simply that there are these days when the type of my romanticism the the the way I want to feel romanticism is when I think about Syria before the revolution and Syria now I mean even pro regimeers who talk and flirt with the regime they were not able to actually det var vår mellanöstern korrespondent Cecilia Uden som hade träffat demokratiaktivisten Lara i Damaskus Dagens händelser i Mellanöstern är ju inte någon tillfällighet. Rötterna går långt tillbaka till kolonialtidens maktspel och det är inget unikt för Mellanöstern som vi har fokuserat på i dagens konflikt. Innan vi avslutar ska vi kort höra ytterligare en röst som har studerat förhållandena i Syrien och Mellanöstern under lång tid. Joshua Landis är chef för centret för Mellanösternstudier vid universitetet i Oklahoma och han påminner om att vi har genomgått liknande processer i Europa. Precis som Mellanöstern lever med konsekvenserna av det osmanska imperiets sönderfall, så har upplösningen av Österrike-Ungern drivit fram sekteristiska processer i Europa in i våra dagar. Uh, we're still seeing the Austro-Hungarian Empire, the little fits and turns, with Yugoslavia, the split up of Czechoslovakia. This sort of communalism has not completely vanished in Europe, although it has largely vanished, as separation of church and state and so forth have been uh, instituted, and enlightenment thought has taken grip in the majority of the people. Kriget i Jugoslavien, Tjeckoslovakiens delning, är ett par exempel. Men grogrunden för sektarism har också minskat i takt med att kyrka och stat har separerats. Och trots de våldsamma konflikter vi nu ser går utvecklingen i den riktningen också i Mellanöstern, säger Joshua Landis. We're moving in that direction, and we're seeing in places like Egypt, where the Muslim Brotherhood, because it's won the majority of seats in parliament, has been the greatest. Advocat so Muslimska brödraskapet har blivit den främsta förespråkaren för den parlamentariska processen. Inte undra på när de har mest att vinna på den. Och det här är en stor förändring jämfört med för 20-30 år sedan, då muslimska brödraskapet var en elitistisk, våldsförespråkande grupp med sharia som enda alternativ. Och det här är en stor förändring från 20-30 år sedan, när muslimbrödrarskapet var ganska elitistisk, pratade om en vanguard, utgav och pratade om den ena sätt att sharia-lån. And today, there's talk about pluralism, you can't force anything on anybody, um, Christians and so forth have a place in Syrian and in Egyptian society that's equal. And so that's the language. Of course, there's a great deal uh, that makes one skeptical that this is felt deeply. On the other hand, it's the beginning, and it's the way democracies are built. Idag talar muslimska brödraskapet om pluralism, om de kristnas plats i samhället. Och visst kan man vara skeptisk till hur ärligt det är menat, men det är en början och det är så demokratier byggs. Det sa Joshua Landis vid universitetet i Oklahoma och konfliktsivarekman hade talat med honom. Hela intervjun kan ni höra i vår poddsatsning Podd+. Och den hittar ni under vår hemsida sverigesradio.se. Därmed är konflikt slut för idag. Producent var Ivar Ekman, tekniker Bengt Setterman och jag heter Daniela Markvart.